أمر الله رب العالمين وبيه نستعين ومردودين. وضف في صدري وشل أملي والعودة للرسالة قبل دوري. في حال تنازلنا إلا ما علمتنا إن تأنيع عظيم حكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La hawa wa la kuwata ila dillahi al-Azim Hala Allah Ta'ala Di Kur'an Al-Karim Enshakaratun ma'azilan lakum Wala inkafartum inna adaz minashashir Salaf Allah Ta'azim Alhamdulillah Syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lepasah al-Ma'at al pada hari ini Untuk kita merujakan program raspiratif kita. Mudah-mudahan kita diberkati dari rahmatial dari Allah di atas segala ketaatan yang kita lakukan. Selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda. Dan seterusnya Bantuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk sekalian para ulama dan juga para pejuang agama yang dapat mempertahankan agama ini dengan ilmu dan jihad mereka. Amba tak? Dalam Ibn Abbas, wadiyallahu anhu, telah berkata beliau dalam Sultan Asyariah, kata Rasulullah s.a.w. Zatayuhun li iblis. عليه لحنة الله كم أحبك من أمته قال عشرة نقر أولهم الإمام جائع والمتكبر والغني الذي لا يبالي من أين يقتصب ماله وفي ماذا ينفق والعلم الذي صدق العمير على الجور والتاجه الهاجم والمقتدر والذاري وآكل الرفاة والذكر الذي لا يباري min aina yajma'u al-mal wa sharib al-qamr mud mudu alayh Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata beliau bahawa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan menanyai akan iblis shallallahu alaihi. Berapa kekasihmu dalam umat Berapa banyak orang, orang yang kekasih dalam umat Maka Iblis menjawab 10 golongan. Yaitu pertama imam ataupun pemimpin yang benar. Al-imamu ja'a katanya pemimpin-pemimpin yang tidak melaksanakan amanah kepimpinan pemimpin-pemimpin yang menzalimi orang awam ataupun pemimpin-pemimpin yang menyalahguna kuasa dalam hal ini kalau kita lihat tadi surah al-hasyr mandaa'an az-zalimin bil baqa'i faqad ahda ay fi aslad ardh Barang syata menoakan panjang umur untuk orang yang beralih Maka semua ni Islam akan terjadi di perlukaan Allah Ta'ala di atas makhluk Jadi orang beralih ni, tuyukin yang beralih ni Selayaknya kita doa kepada Allah subhanahu taala Untuk diberikan hitayah dan diturunkan dia Untuk i, turun kepada Allah Ta'ala, dia wihidah dan dia wihidah Kali kita takut kalau dia hidup di atas dimanjeri sesuatu yang melanggar akan had Allah Subhanahu wa taala atau akan batasan-batasan Allah Subhanahu sendirilah beribakan hukum Allah taala itu dipermainkan. Jadi Ifrits Allah taala berkata, yang pertama sekali yang menjadi golongan yang paling aku cintai ataupun golongan yang paling disukai yang menjadi kekasih Iblis Allah itu adalah Al-Imam Al Ja'far Kerana dikatakan bahawa Afgarul jihad Sedaik bagi jihad itu Khalimatul Haq Berkata sesuatu yang benar itu Endal Sultanul Jair Endal sultan Jair artinya Di sisi sultan Ataupun pemimpinnya yang benar". Maka ini perkara yang pertama Yang kalau kita punya seorang pemimpin Maka ini kita kena hati-hati. Itu kalau kita bicarakan tentang pemimpin masyarakat. Tapi dengan lupa kullukum ra'iyyah. Wa kullu mas'ul an ra'iyyatihi wa kullukum mas'ul an ra'iyatin. Sesungguhnya setiap kamu itu pemimpin. Dan setiap kamu itu akan ditanyai tentang kepimpinannya. Pokoknya di sini tahu kalau kita lihat, bahas sungguh ni kalau kita melihat kepada skop yang luas cakap ke masyarakat memang. Kalau kita tengok, hal ini dibincangkan kepada seni-seni masyarakat. Tetapi bila mana kita pergi kepada satu skop yang lebih kecil dalam sudut kekeluargaan maka kita itu adalah sebagai pemimpin Kita juga boleh kepada anak dan isteri kita contohnya. Dan begitu juga kalau kita tengok dalam bentuk diri kita juga pemimpin bagi diri kita. Bila kata-kata pemimpin bagi diri kita bahawa sesungguhnya di sini kita tidak boleh melakukan kezaliman dengan melaksanakan sesuatu yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditelapuk. Baik itu apa kamu? Kekasih iblis. yang ertu al-mutakabbir selepas daripada pemimpin yang zalim itulah orang-orang yang sombong iaitu orang-orang yang membanggakan diri disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhusrul mutakabbirun yawmal qiyamah bil amsal al amsal azri fi shurur al rijal yafsahu azzib min kulli al Yusakun ila sijin di jannah yisama burus yusqawun min ucaah al ahlinat hadis riwayat oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa nabi saw sabda, nanti di hari kiamat akan dihimpunkan orang-orang yang sombong dalam bentuk semut Seumpama semut lalu berarti dihina di setiap tempat. Lalu mereka itu akan digiring untuk menuju ke neraka Jahannam bersama yang bernama Bulus. Yang bernama Bulus. Eh? Neraka itu namanya apa? Bulus. Bukan plus. Eh? kurang tu. Eh? Jadi kalau orang minat bulus ni, ada neraka namanya Bulus. Eh? Tempat letaknya orang-orang yang mukasabir yang menjadi kekasihnya His. Iskaunni usarat ahlullah maka macam dia diberikan minum daripada cairan perahan penghuni rahim. Diberi minum rahim itu daripada cairan ahli ahli rahim. Maksudnya apa yang keluar daripada ahli rahim itu sama ada namanya, ataupun daripada najisnya ataupun apa sahaja keluar daripada rahim itu diberi minum diberi minum kepada almutakabbir ni orang yang sombong jadi kalau kita tengok orang yang ada sombong dalam hati dia itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan la ya bi qalbihi azrat al-nand tabri. Tidak termasuk kalangan itu seorang yang mendalah hati itu ada sesudah zarah jadi dia tu ada gaya sombong. Jadi kalau kita ini ada sifat sombong ini memang ini kekasihan iblis. Jadi Nabi SAW dia tanya Inggris, Inggris ni dia tak boleh nak ikut lagi. Dia ceritakan sebelum datangnya beliau itu. Dia masuk ke dalam rumah itu dalam bentuk rupa dia yang tertunduk dia. Walaupun rupa dia itu rupa yang sangat dan Sangat-sangat mengatakan dalam bentuk pinzir. Yang siumnya sangat tinggi. Tunduk dia ke depan Nabi. Maka Nabi mengatakan kepada dia, Kalau kau tipu kepada aku, atau kau buku kepada aku, apa kata dia? Kata aku, aku diberitakan untuk cakap benar dengan kau, yang Rasulullah. Kalau aku berkumpul, maka tak hentul laku, setelah ini. Kipandang oleh Allah SWT ada dengan tanahkan kalangan akib. Maka ini yang terlalu berkata, Nabi Muhammad SAW, yang berlaluat yang mengapas kekasih ini. Yang pertama tadi, Imam Yal-Zalim, yang terlalu Al-Mutakattir. Ada poin yang ketiga yang menjadi kekasih yang terjahit itu, wal la yubali min aynat tasat mal, wa tima da yang ketiga, yang menjadi kekasih iblis itu adalah orang-orang yang kaya, yang tak peduli ke mana datangnya kekayaannya dan tak peduli juga ke mana dia mengumpakkan kekayaannya. Jadi ini kekasih iblis Yang itu, yaitu orang kaya yang dia tak kira halal haram datang dari haten. Jadi kita ingat bahawa dalam semua hadis Nabi Rasulullah -da pada musibah dan datanglah waktu zaman abad yang kiamat itu, hatiya selain kamsi ini. Bagus tidak akan bergerak. Kaki anak Adam itu di akhir hayat nanti berdepan Allah SWT. wa taala lagi ditanya itu lima perkara. An umurhi fiima amalah, al-shababi fiima abalah, al-malihi min ayna iqtadahu ayna anfaqah, al-ilmihi fiima amala bih. Yang pertama sekali Nabi sallallahu alaihi menyebut niupkan kepada kita, kita ditanya tentang apa? Pertama sekali pertama, umur kita itu ke mana kita gunakan? Dan ya, umur itu tanya pula lagi tentang ke kita, tentang waktu muda kita ke mana kita gunakan. Yang ketiga dan keempat dia tanya bila waktu. Min ayna iktasaba wa ayna infaq. Mana datang, ke mana kita keluarkan. Dari mana datangnya harta kita tu, ke mana dia akan dikeluarkan. Kerana ini adalah merupakan hal yang akan menjadikan yang menjadi darah daging itu. Harta yang kita datangkan daripada semua yang haram Maka bila masuk dalam hadiri kita Maka dia akan tumbuh membesar menjadi daging Dalam tubuh badan kita Man Siapa yang membesarkan akan tubuh badan itu Dengan sesuatu yang haram, maka neraka juga baik itu Karena itu, yang menjadi kekasih iblis adalah mereka yang kaya tapi tak perlu daripada mana datang nanti harga dan juga ke mana diutakkan biasanya harga yang panas ni istilah harga panas ni dia tak boleh nama. banyak mana masuk dia tutak juga berkah dia lupakan. kalau harga yang berkah Allah, walaupun datang sikit hati tenang tak susah-susah dan dia punya kemenfaatan tu banyak kegunaan dia tu banyak kepada kebaikan jadi ini harga yang Harta yang menafaat ataupun yang barata Jadi kerana tu, dalam hal ini Bila ditanya kepada Iblis Siapakah sahabat kamu ataupun kekasihmu Bapak Iblis kata yang ketiga itu orang yang Kaya yang tak pulih Daripada mana datangnya harta dan ke mana dia Dia keluarkan. Baik Yang ketiga Kekasih Iblis itu siapa Al-alibul ladzi saddaqal amira ala jawri yang menjadi sahabat di inti itu Ibnu Sulaiman suka ni siapa dia iaitu seorang yang alim seorang yang wara ataupun dengan ahli ulama tapi dia membenarkan akan pemimpinnya itu untuk berbuat zalim ini banyak lagi tadi sejak zaman eh takalifahan para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka itu boleh kita lihat lepas daripada zaman-zaman kekalifahan yang begitu hebat dan jemilai masuk ke zaman-zaman pemerintahan beraget, di waktu itu ada ulama-ulama yang menggunjing, memimpin-pimpin ini kan dalam seluruh hadith saya menceritakan bahawa ia akan terjadi kepada kita satu fiqnah yang cukup besar apa dia fiqnah itu? pertama sekali kata Nabi la yabukal minyak islal illa sumuhu tidak akan kekal Islam yang seorang itu melainkan akan dananya <tid> Allah Bukan berlakuan Allah Rasulullah dengan tidak akan kekal akan Al Quran itu melainkan pada masam eh, masalah jadi hukum amatun wahai harapan masjidnya banyak tapi semuanya tidak digunakan lagi untuk kita mencambahkan ataupun untuk kita meningkatkan hidayah tidak ada bujat tidak ada solat di dalam masjid itu, yeah, dan kemudian ulama ukum syarul, ulama ukum syarul kata lebih ulama ulama yang jahat. Minhum Kahudul fitnah Dari mereka itu datang dari fitnah Rasih min Dan kepada mereka itu datang dari Dan kepada mereka itu malinya fitnah Jadi akan berlaku Di akhir zaman ini Bukan kata di akhir zaman Pada tahap kita ataupun pada zaman kita sahaja Tapi kita bermula zaman-zaman yang terdahulu ya, Iaitu ulama-ulama Menjadi boneka ataupun menjadi Menggunakan kepada pemerintah Jadi Ibrahim kata ini orang yang paling kutub Sebab bila kata ulama Dia seorang yang Sangat dihormati, dia dengar perkataan Dia dengarkan fatwa Dia angkat Dia dalam masyarakat Maka bila mana dia mengeluarkan fatwa-fatwa Maka masyarakat akan ikut Maka bila mana Michael ini ada kepentingan. Maka menggunakan keilmuan mereka, kedudukan mereka itu untuk memenakkan akan kezaliman, sultani ataupun kezaliman pemimpin. maka disebutkan dalam hadis ini bahawa dia telah melakukan salah seorang daripada kasih ini iblis. Na'uzubillah اوزب الله بالذلِك. Karena itu dalam hal ini ulama sepatutnya dia kena independen. Dia kena duduk dalam keadaan yang uh, mustafin, ataupun tidak terkait dengan apa. Sebab senang untuk dia menunggu. Tak bila terkait itu susah. Kita bekerja di satu tempat di bawah seseorang, semua bunganya bilik tidak cekak dan kemana ni susah. Tak kita kerjowo. Sepatutnya bila kata ulama, ulama khalif, lah, ulama usala, lah. ulama ustaz ini tak pernah. Jadi ulama ni bila dia nak tegur dia kena mustafil dia kena indetember jadi rezekinya Allah Ta'ala sahajalah yang bagus bila dia nak tegur tegur dalam keadaannya benar kerana itulah kalau dilihat para-para ulama yang hak ni kebiasaannya sultan tak saya tengok saja Imam Nawawi Imam Nawawi okay. yang satu ketika dia mengharamkan semua orang makan akan buah-buahan di Syria sebab itu biliknya kerajaan dia kerajaan kita Sultan Zalim kita makan dia punya uh, buah-buahan itu pun termasuk dalam orang yang akan syubhah dengan dia, dengan kezaliman dia akhirnya dia dihalau sebab dimaj dihalau sebab tempat keluarga di bawah bila mati dia meninggal eh sultan tak jaga pun sampai hari ini kalau kita pergi kat nawa kita pergi dekat makam dia eh? makam dia tidak dijaga i dibiar macam tu. itulah nasib ulama yang hak kebiasaan ulama hak ni eh tidak disukai oleh pemerintah. Tengok saja Sheikh Badaw Zaman. Badaw Zaman Sheikh Nursi itu zaman. Di di Turki. Sampai mati dia ikut kerajaan. Sampai mati di sibijangatan. Kenapa? Kerana dia menentang akan pemerintahan itu akan dan juga rezim. Tengok saja ulama-ulama, ulama Ahmad bin Hammad di zaman itu. Imam Tamiyah di zaman itu, Imam yang menentang pemerintah mereka itu semua dia penjahatkan. Dan itu adalah berkata ulama-ulama yang yang menegakkan kebenaran demi untuk mendapatkan keadaan Allah SWT. Jadi, terlepas langkah itu daripada apa yang disebutkan Al-Quran itu, yaitu Al-Alih bin Dhabi Shaddaq la'amir ala jawrih. Sebab kalau ulama-ulama itu tidak keluar dengan kebenaran untuk menegur sultannya, adakah untuk menegur atas pentingnya, maka dia termasuk dalam terkasih ni sihatan. Terkasih ni dikisah. Baik Kemudian Yang keberapa Yang kelima Wata jurul ha'in Yang ini kekasih syaratan itu Adalah Penyakir penerja Yang dia itu Tipu dalam mereka melakukan pembuhungan dalam perniagaan. Bererti itu mengurangkan takaran seumpama ini. Yang bererti itu membolehkan berbagai kaedah untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi kalau kita lihat tajir hail ini termasuk dalam golongan kekasih ini Iblis Allah, Allah baik kemudian disebutkan lagi yang menjadi kekasih ni Iblis itu wal muhtatir wal muhtatir apa itu muhtatir orang yang membuat nihtikah apa itu ihtikah ihtikah ini Dia Menyimpan Bahan lagangan Dia manipulasi harga Dia simpan Waktu ada tu disimpan, simpan simpan, simpan. Bila mana dah dekat dia tu banyak, Maka dia monopoly pakai ha, Hari ini kalau kita tengok Negara-negara ya, besar yang ada duit Dia simpan Minyak dan sebagainya ha, dia boleh main Tua naik minyak dia naik Dia boleh naik Kejak naik kejak tua. Tidak turun, tidak Jadi, kalau, kalau beras macam itu juga eh? Kalau minyak aa, makan macam itu juga ha, Ini orang yang menghumpulkan Barang-barang datangan Ataupun barang-barang keperluan Mereka ini Menggunakan aa, Duit yang ada itu Untuk mengumpulkan Bekalan-bekalan uh, yang ada Sampailah akhirnya pasaran tidak ada bekal Maka dia akan meletakkan dengan harga yang tinggi Kepada sesiapa yang memerlukan bekalan tersebut Ini Dilarang dalam muamalah Islam Tak boleh Berlaku begitu, monopoli tidak boleh okay? Sebab Bila adanya uh, monopoli ini, Maka dia akan berlaku kezaliman Dalam muamalah Islam Jadi kalau tu pasaran dia bebas Demas, maksudnya siapa nak buat Buat dengan syarat, kartunya itu mesti disepakati dan tidak membanggakan pengumat. Jadi, orang yang menjadi muhtakir ini, ataupun orang yang melakukan ihtikar ini, kalau mengikutkan hadis, adalah orang yang menjadi kekasihnya, Iblis. Baik, Nabi SAW menyebutkan semua hadis yang lain, Manifkata ra ta'aman Arba'i da'yuman ta'fabari'a minallahi bari'a Allah min. Bahan siapa yang menimbun makanan Ataupun yang melakukan Ya tindakan makanan Selama 40 hari Disimpan tak lagi Keluar Sampaikan orang yang di luar tu Terpaksa Mencari bahan makanan itu Dengan harga yang tinggi Lepas sesungguhnya Dia terlepas oleh Allah Dan Allah telah pun melepaskan Zatnya itu daripada kedua orang Ya Allah tak anam di negara masyarakat Dalam sebuah hadis yang lain Malik tatara ala muslimina ta'amahu Darballah bin Yuzami wal-ikhlas. Maka pada siapa yang menimbun harta makanan orang-orang muslim, artinya tidak diberikan makanan itu secara bebas untuk dinikmati oleh orang Islam yang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpakan kepada itu penyakit sepak. Dan juga dia akan ditimpakan dengan muktis. Sama ada muktis di dunia atau muktis di akhlaq. Mufid iman ya, ataupun mufid kesilikan, akhirnya dia tidak mencapai apa-apa lagi untuk ini ada perintah Allah swt. Jadi ini golongan yang jadi kekasihnya Baik, Kemudiannya ya, Orang yang suka berzina. Orang yang suka berzina ini, kalau kita lihatkan, zina adalah melakukan sesuatu yang sangat besar, kemulatan. Dalam al-Quran Allah kata mata perwisia jangan kamu hampir pun dengan zina jangan kata tu Pu, hampir pun jangan dan dia telah membuka jalan yang sangat dosa kepada Allah SWT wa taala iyyakum min zina iyyakum min zina fa inna fi arba'a hisar jawilah kamu akan zina dengan nabi SAW Karena sesungguhnya terdapat pada tempat apa dia yuzhilu dahu alwajhi akan menghilangkan akan nur zahir pada wajah orang yang zina Wajahnya itu tidak ber, bercahir. Tengok, gelap. Tengok, tengok, tidak. Memawak, menurunkan kita untuk kita bersama-sama huji kepada Allah SWT. Tak nampak pada wajah ni itu, wajah orang yang salih. Eh? Wajah, wajah tak rizquh. Wajah tak rizquh. Dia diputung daripada itu ataupun diputuskan daripada itu rezeki. Orang yang berzina ini, rezeki itu sama ada rezeki iman, rezeki harta, rezeki apa saja akan dia diputuskan dia tidak akan ada apa-apa yang akan dihujikan kepada oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa rahman wa ispatur rahman Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kepada diseksa Allah ta'ala akan matangkan kebenarnya itu kesusahan orang yang berzinah ini di seronok setegaknya tapi hidupnya itu akan jadi kelang akan jadi huruhan dan akhirnya wa istawjibul hurud tina maka Allah ta'ala akan memastikan diri dulu kekala berakhir jadi ini orang yang ber, berzina kata Nabi sallallahu alaihi dia juga menjadi kekasih iblis. Baik. Kemudian seterusnya profesa sini biasa sekali, wa riba. Orang yang memakan kata riba. Ah ha, ni kita takutlah. Auzubillah Riba ni masya-Allah. Seumpama berzina dengan ibu. Dalam hadis disebutkan 36 kali. Beratnya riba itu riba ni berat. Nampak, nampak senggang sangat, nampak dia punya cara tu nampak memang menguntungkan tapi sangat berat. Dan riba ini adalah merupakan satu perkara yang diharamkan oleh Allah Taala Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala men halalkan jual beli dan tukar haramkan kata riba. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan innal aasilar riba yu'azabu min aina yamutu ila yawm al-qiyamah. Dengan sihat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 dia masuk ke kubur. Saat tahan mana, dia akan diseksa. Seksanya macam mana? <tuh> dia akan di diseksa dengan direnankan dia pada satu lautan yang merah seumpama darah. Eh, seumpama lautan yang merah macam darah. Dan disuapi pada dia itu dengan batuan-batuan. Yang sangat-sangat panas setiap hari suap batu itu maka akan membawanya perenggan membuka mulutnya kemudian kembali lagi ke batu lagi dikembali lagi kemudian suatu batu lagi sama kepada hari dibangkitkan dia nanti di hari akan okay. jadi ahli riba lagi makan semua riba ini masyaallah itu pentakut sebab Nabi SAW so sebut qir zaman eh setiap pada itu kullun nas ya'kulur riba setiap pada itu makan riba tak elam memakannya gadoru ni kalau siapa tak makan dia itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia akan ditimpulkan juga sakit pun daripada daki daki daripada angin okay. jadi kalau kita lihat hai Rahman setiap orang kata Nabi akan terlibat, terlibat. Okay. mesti terlibat Jadi kita segar duit masuk bank terlibat kita perbankan sendiri terlibat walaupun dia kata dia buat kaedah Islam ya, kaedah Islam tu kaedah akad je lah tapi keseluruhan bank tu memang dia mengambil terlibat masuk bank terlibat. Okay. jadi kata Nabi fa'illam ya'qulhu eh? ansaw bamin uqabari ya yeah. oh, ya yeah. Siapa mana tak makan pun, tertimpa juga dengan angin Akan debu-debu ni. -debu. Jadi kita simpan duit dalam bank. Kena. Takkan nak simpan berfasan ni. Simpan dalam Tak boleh Eh, lah. Kalau okay. duit, kita lepuh sehat ni, dalam rumah ni kan. Okay. Pagar macam-macam dia pagar lah hanya perlu hanya bagi ekstrusi sahaja tapi pokok ataupun sebab dia. Kita masuk dia dalam bank. Bila masuk dia dalam bank, memang kita tidak mengamalkan ataupun kita tidak melaksanakan riba. Tetapi bila mana masuk ke dalam bank, dia menggunakan duit kita itu untuk sistem perbankan dari situ Jadi benarlah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua musyrik azam itu dia aku tidak. Halil lam yaqulhu asaba min madarihi. Kalau benda dia tak makan pun dia terlibat juga sedikit. Dan penuh juga dengan animis. Jadi apa kita kena buat? Azamah ni, taubat lah. Itu kita kena buat. Taubat bagi petang, siang, mana, setiap masa taubat. Kerana kita sentiasa lah berusaha. Sentiasa kita dalam keadaan yang berusaha dengan Allah SWT. Sebab riba ni, dia punya, seksa ni sangat besar. Pernah satu ketika, datang bersyia'udah Al-Jana ni seorang penguasa. Seorang raja bagi dia harta satu uncang daripada juit emas siapa kata mau? aku tidak bangun maka raja kata tidak. ini duit bagi kepada kamu untuk bangunkan pondok kamu untuk bangunkan tempat pengajian kamu maka terus siapa kata dia ambil tangan penguasnya itu yang sebelah itu terus dimasukkan ke dalam uncang saja. satu tangan kurang uncang, dia pegang dalam tangan masuk. Maka dia dimasukkan tangan penguasa itu atau raja itu dalam uncang yang sedang dipegang itu, tiba-tiba dia terasa ada cairan. Ada cairan di ataupun dalam uncang atau Bila diangkat, tiba -tiba. Maka, Kajian, dia angkat tingkat tingkatlah. Maka Syed Abdul Khajir ni, itulah dengan khasir daripada kamu memeras darah orang dengan usaha riba kamu. Dan ini pembahasan. Jadi Syed Abdul Khajir ni, ada taramahnya Allah Taala boleh memberikan, Allah telah memberikan kepada dia, dia boleh untuk menukarkan sesuatu itu kepada hakikat kita tidak dapat ramai jadi dia tukarkan hakikat walaupun nampak duit boleh kita gunakan untuk tempat-tempat yang lain, tetapi Allah tak akan menukarkan kepada dia para Allah untuk tukar kepada hakikat akhirnya <coughs> jadi kita tahu, ini adalah untuk duit daripada hasil, kamu perahakan orang lain eh, rezeki orang lain dengan menggunakan apa. jadi <tuh> dia juga alam merupakan kekasih iblis. Kemudian, <tuh> yang ke-7. 9. <-tuhuh>. <tuh> Wal-baqilul lazhi la yubali min aynayat mawman. Yang bismillah yang menjadi kekasih iblis itu, siapa dia? Al-baqil. Al-baqil ah, Al kita pun adalah. Eh? Bukan Haji Baqil. Ah. <tuh> Al-bakhil yang tidak peduli dari mana dia berjumlah. Seorang yang bakhir yang kedekut sudah. Eh? yang dia tak beri. Eh? daripada mana dia beroleh harta dia. Orang yang bakhir ini masya Allah. kalau kita tengok. Eh? bakhir ini untuk diri dia sendiri pun kadang-kadang dia tak mau belajar uh, untuk dia bukan untuk anak isteri dia. Untuk diri dia pun. Ya. Eh? Haa, dia tak nak berani Jadi, cerita tentang labu labu itu memang tepatlah Untuk diri dia pun Kecuali ada sebab lah Sebab lah Bila sebab satu yang kena berlasu dia Itu dia nak Eh Budak-budak tak boleh kecambil, banyak-banyak Yang datang tu dua orang Yang tu-tua lah Tapi, dalam yang datang tu Oh, cantik lah ke Cuma yang nak boleh Budak-budak lah boleh Bukan dia banyak sebab dia tak ada kira Pandai pula dia punya khilafnya kat situ jadi di sini kalau kita tengok orang berakhir ini orang yang disebut menjadi ketahsi iblis iblis mengakui ketahsi dia yang dia tidak tahu menggunakan rahmat dan juga harta yang Allah beri daripada yang sepatutnya itu digunakan kepada Allah SWT Dia sebenarnya nak dapat bahagia untuk Allah SWT ya? nak dapat bahagia untuk Allah SWT dia kena banyak berjuang dan juga menunfaatkan harta kalau kita tengok lepas daripada perintah Allah Taala eh hamba yang berjuang adalah bersolat ingatkah anda pun limma radapnahu dan menafkahkan sebahagian daripada apa yang diberi kepada mereka ah itu orang-orang yang menakafkan ketika itu pernah kata ketika para sahabat kali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kami ini susah sangat nak ingat susah sangat kami ni nak cinta akhirat macam mana Kata Nabi kata kebiasaannya kecintaan seorang itu ialah pada harta ni maka kalau kata kamu tu letak kat dunia maka kata tu kamu cinta dunia cukup kamu letakkan harta kamu tu kat akhirat kamu parking harta kamu untuk kat akhirat nanti tak kata gitu lah lebih kurang maksudnya kamu letakkan harta kamu pada akhirat maka nanti hati kamu akan ikut harta kamu maksudnya apa infak lah. fee sabi lillah jangan ingat benda lain fee sabi maka hati kita pun akan ingat kepada Allah. Faham tak dah sampai kepada kita ini fak taj dapat pahala daripada Allah cantik dah. Kat akhirat yang kita telah berinfakkan harta kita kepada Allah Subhanahuwataala maka hati kita akan turut untuk mencintai akhirat. Jadi di sini kalau kita tengok di antara petua ini, untuk kita subur keimanan ialah kita ber bersedekah. Antak ma jid ya'tika ma laih. Infaklah satu perkara yang nak kunci kamu itu. Maka Allah akan kepada kamu itu Satu perbendaharaan daripada alam waikum Jadi itu di antara Perkara yang Kita kena buat untuk kita menambahkan Iman kita. Baik, yang terakhir Yang menjadi kekasih ni iblis itu, itu وَشَارِنُواْ خَمْرِي مُدْمِنُواْ عَلَيْهُ Iaitu Seorang yang peminum hamar Yang mabuk tanah itu Jadi ini sepuluh Sepuluh apa? Sepuluh golongan. Yang ketiga mana Iblis ditangkan kepada Nabi SAW, ditanya oleh Iblis Laknatullah SAW ini oleh Nabi, siapakah yang menjadi akhbarakah Yang menjadi kekasihmu itu, maka kata Iblis Asyarakat Nafar, sepuluh orang Saya ulang balik, pertama Al-Imam Mujahid Imam yang zalim, yang kedua Muntatabbir, seorang yang sombong Yang ketiga Al-Ghani Al-Jazila Yubari Bin Ayyat Tasbulman Seorang yang kaya, yang mana dia tidak tahu daripada mana ai tak peduli Di mana kalangan harta ke mana dia dastarkan orang alim الذي صدق الامير على الجور seorang alim yang mana dia membenarkan akan kezaliman penguasa atau pemerintahnya watajir a'im dan juga seorang kelompok yang dha'iru yang menipu waldukthir ataupun seorang yang berestekar yang memonopoli barang-barang keperluan umat muslimin wazani seorang yang berzina wa atul riba seorang yang riba walbaghir alladhi la ybali min ayna yajma'u malan sa'a ay baghirun dia itu tak tahu atau tak menghargai Allah berikan kepada hak itu untuk digunakan kepada Allah Taala dan dia isyare khata seorang yang membunuh akan haram kemudian summa qala nabi SAW alaihi wasallam nabi sa'al tanya nabi fakan ra'dakum min ummati apa diketahui siapa dicintai oleh iblis menjadi kekasih iblis 10 orang maka kata nabi dah hang jawablah bertanya lagi Buat pula yang musuh kamu dalam baca itu? Ah, ha, tadi yang, yang menjadi kasih yang sekarang jadi musuh itu. Qala Al-Shu'una ada dua puluh orang musuh. Kasih sepuluh, musuh dua. Jadi musuh kawan. Eh, Kekasih. tak ada. Jadi kata iblis ini: Awalohu anta ya Muhammad, fa inni. <tuh> Oh, bagi doktor. Yang pertama sekali, musuh mumpu siapa? Engkau wahai Muhammad. Yang paling dia marah benci kita. Iblis dia tak benci cakap buruk. Nabi tak benci cakap buruk. Kita kadang-kadang boleh tak fahamlah kan. Kita benci kebah kita semasa bertemu tapi dalam pada itu tinggi juga angkat dia dekat lagi. Okey. Ah baik iblis kita Jadi iblis dia paling benci siapa? Anta ya Muhammad. Engkau wahai Muhammad yang paling aku benci sekali. Jadi kalau kita nak selamat dari iglis macam mana? Selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Banyak-banyak selawat. Okey? Banyak-banyak selawat. Setiap bila mana kita berselawat pada Nabi, Nabi Sallallahu akan menjawab selawat kita. Ya urabat alayya ujurumak. Rasulullah Hadis dikatakan bahawa ni di pentangkan kepada aku, didatangkan kepada aku, itu akan akan amalan-amalan, pahala-pahala umat umatku umat yang eh, hamba nak ruti mesti mesti lagi. kalau mana dia tu sudah, kalau tu aku nampak dia ya. sudah. Eh? Jadi kalau kita nak dekat dengan nabi, maka kita kena selawat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak. Faedah selawat masya-Allah dia, tanda banyak, -banyak. masya-Allah. Masya eh? Faedah lagi kita selawat pada nabi tu terlalu banyak. Pernah berlaku satu ketika, ya? Ketika mana nak dilahirkan akan Rabiatul Adawiyah, ada Rabiatul Adawiyah ada dua dalam bicara. Satu Rabiatul Adawiyah Syamiyah, satu lagi Rabiatul Adawiyah Basriyah. Ini cerita tentang Rabiatul Adawiyah Basriyah. Ketika boleh dia nak lahir ni, bapak dia seorang yang sangat miskin. Sampai waktu malam dia nak lahir tu, nak beli api, nak beli lilin pun tak mampu. Cuma bapak dia ni seorang yang rajin bersolat. Sangat rajin dia maka pada malam tersebut dia bermimpi, malam kelahiran tadi bermimpi Rasulullah s.a.w. datang kembali dia kepada ayahnya Rabi'at al Basri ini. basrihan berkata Rasulullah s.a.w. dia kata kamu tulis tulis dalam ini maka so, bapak Rabi'at al-Adawih al-Basrihan ini pun mengambil kertas dalam ini dia tidak tulis, apa yang tulis dan kalau ada tulis sesetukara minta kepada pemerintah kamu di waktu inilah minta kepada 4 400 dinar 400 dinar jadi bapa kerajaan darah pilih pilihannya dia sebab umpannya itu bertambah lagi pokoknya pemerintah waktu itu seorang ada yang soleh dia punya amalan setiap hari dia bersolat tak pak, pak aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tak aturan, pak kali dia. Ya? Kita solat Seribu kali dia okey ya. Eh? Pak aturan, ustaz. Cuma satu hari dia lupa. Dia lupa nak solat pada Nabi SAW Sebab sangat dia dengan urusan takdirannya dia lupa. Maka Nabi SAW Alaihi datang kepada ayahnya Rabi'atul Adawi al Basri ini semua hilir bagi kepada Sultan. Jadi yang ayahnya yang raja tanah kelir bila dia Rasulullah mimpi ini jumpa Rasulullah bila jumpa Rasulullah ini mimpi yang hak mengerat itu mana? Pasalnya ini kalian kau Siapa tidak akan dapat untuk menyerupai ini? Siapa yang mana mimpi aku dalam keadaan yang hidup dia boleh jumpa aku dalam keadaan yang terjadi memang begitulah keadaan. sama dia memiliki mimpi yang Rasulullah asal kalau kita lihatkan mimpi dia contohkan dia berimpun jadi dia pun tulis surat membawa surat itu kepada raja dia tak ada yang sangat takut takut juga sebabnya ni mimpi dia dia Rasulullah juga sultan dia ketika dia membacakan surat yang dibawa oleh ayahnya Rabi'ah bin al Basrah ini dia pun terus berhenti rupanya apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu yang Islam tak pada dia Padahal dia itu bukan orang Cinta dia dengan sahabat dengan Rasulullah dia pun sudah berdoa Allah sediakan. Tak ada bukan tidak, dengan itu Rasulullah datang melinti ke dalam takdir. Tapi Rupanya Rasulullah S.A.W mengambil kan perhatian yang sangat berat bila raja ini berperlawatan sehingga didatangkan ketibaan mimpi. Ayat yang ramai akan ada di al-Basrah ini. Sebabkan miskinnya itu dua kota dia perlu kan halte, ke Di lagi masakan Sultan itu lagi artinya telah diminta. Ha, ini connection kalau kita tengok eh? Connection kita dengan Rasulullah Jadi kadang-kadang Kita selawak ni tak usah kita tanya eh, Tak usah tanya eh, ya, Saya dah selawak ni Dah banyak ni dah tak, tak ada tanda pun Tak jumpa Rasulullah pun tak usah tanya tu eh? Kadang-kadang Selawak dah sepuluh tahun, tahun, tahun, tahun, tahun Tak akan ada lagi Sebab kalau datang tanda takut kita rosak Ini hal Kalau kita belajar daripada Rasulullah dia dah datang ahwal. kita tidak bersedia Di waktu tu, takut-takut Kita boleh ha. rosak Dia tak ada hal, tidak ada akhwal Tak tahu tak kat mana Aku dah zikir, suruh kali saya ni Makam aku kat mana ni, makam wali aku Langsung-langsung aku ni, tak tanya lah tu Itu kerja Allah SWT lah. Sebab kalau diberitahu kita kat mana Ataupun diberitahu kita di mana kita dapat apa tandanya apa ha kita takut-takut begitu akan datang hujup riak akhirnya menghancurkan semua amalan kita buat yeah. jadi kerana itu Sabda Nabi sallallahu yeah, alaihi wasallam kalau kita lihat yang yeah, uh, dalam hadis ni menceritakan bila Nabi bertanya kepada iblis bakam adauka min ummati qala berkata iblis 20 lafaran anta ya muhammad fa inni Muka wahai Muhammad yang paling aku, aku benci, ya? dan juga yang paling paling aku tidak, ya? itu lah musuh ini. ini InsyaAllah yang sembilan lagi kita akan cerita pada kuliah yang akan datang, terima. Belum ada lagi kita dah selesai. Jadi mudah-mudahan kita dah kumpul sepuluh tu yang menjadi kekasih iblis dan dua puluh. Yang menjadi musuh Inggris, yang pertama sekali kita akan temukan dengan Nabi sunallah mu Allamirusalimah. Insyaallah, mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan orang yang menjadi bekas yang Inggris dan untuk mu Allamir yang memang terkemaskuk dalam golongan orang yang menjadi kebencian Inggris. Sebab benci Inggris itu menjadi dekat yang kita dengan lagi dan dengan, dengan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah yang sudah lah sendiri kita akan kemukakan atau meminta akan cuba kepada pelajar kita yang akan datang. Yang mubin memahamkan, aku lihat atas kalau Tuhan liwat kumpulan seir Muslimin muslimat walaupun dalam mesti mesti rindu. alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hayatul sunnah.